Laumila metro kubikoko biltegia eraiki dute biarritze zentroan, gen viktohiai bilbidean lurperatua, tegmozalean, aurtzaindegia eraikiko duten gune berean, aurtzaindegiaren azpian preseski. Berrogei tamar metro luze eta ama bost zabalera ditu, eta amar metroko sakonera. Honela, itsasoko uraren kalitatea hobetzea duel buru, batez ere ondartza handiarena. Gaur egun beste iru biltegi badira biarritzen, baina azken astetako eurilasek erakutsi dute adibide, etzela aski eta ondartza handira urzikinak izurtzea ekidin nahi bada, ezinbesteko atzela beste biltegi bat ere eraikitzea. Aurtzaindegi bat izanen da gainean eta eskola bat ere ondoan, hiri erdian dela urtegi hori azpimarratu digua lehen iriar, euskal elkargoan sanea menduaz, eta euri uretaz arduratzen den asuantak. Bai, bi, bitxi da, eh, mirritze zentruan, eta gainan izanen da arpzaindegi bat, eta ondoan eskola bat. Bai, gauza bi, bitxia, baina biziki importanta mirritzaindako. Gune berezi batean gira, hor hiru tuio, emantik uh, pasatzen dira. Eta guran itz iten dielaik, azken sehi laitetan uh, ikusi duen bezala. Odean uh, sobera gur giten dira, urzikinak eta urgarbiak zerutik erorzen dienak. Eta hor metatzen dira eta azkenean uholdeak egiten dituzte, eh, gunea uh, gune apaletan eta soberapikinak uh, stazionetik uh, pasatu uh, gabe uh, joaiten dira segidan she, itxasorat eta hori uh, hori ez da utzi behar, hori hori egiten ditugu uh, uh, leku horiek, animaleko uh, beton uh, paketatzu bizarri ditugu hemen mena, eta anitz biltzeko eta horzantza zantza pasatia derarik eta, demora edera berriz giten delarik, berriz uh, uh, hor, bazen hortan atxikiz, berriz ezartzen ditugu rezuetan, eta pasatzen dira uh, stazionetik tratatiak izaiteko. Hemen beraz, hau utxik egiten da, eta gero uh, uh, euria initz egiten duelarik beteko da. Bai, hori da. Uh, Hordean, ez, ez delaik eta demora edera delaik, ez da uh, aurrik, uh, Ez da horiek horren bahnean, eta, eta rurak bon, anitzur baderaik tutuietan, ordean automatikoki horiek ikusiak dira, ordean badala, leku bat nun rura uh, bastertiaden, eta uh, basen hortat uh, ariatzen eta hor stokatzen dugu. Eta gio emeki emeki ezariko dugu demura berriz uh, Uh, eta gerat joiten derarik eta gure uh, handianak paixatia de, de, derarik stazionetik. Hure horiek gero stazionetik pasatzen dira. Bestenez, uh, itxas horat joan nintzen, Plaiat, Plaiak zerratiak izan nintzen. Plaien zerratzein uh, gibelean sustut da, da usasuna, eh, hori da, eh, beiratu behar, behar duguna. Biltzen eta egiten ditugun gure zikinguziak, guk egiten baititugu, horiek garbitu eta tratatu behar ditugu. Uh, erreketat edo itxasurat uh, igorri Ez da Ez da bateria arriskurik inguruko etxendako edo hortzaindegi edo eskolaren dako? Ez, iduriz ez, orduan bon, xantir berezia uh, izan da zenta hortzaindegia erakia izanen da Uh, altsatu ditugun gun murien uh, genetique eh, uh, hein voilà ordiane uh, bon sinese tecnica beresiak ez da ez usainik ez ladirik ez sasancik hein eh. ordezko kontrolatek izan, izan dira eta e eta Hola martxatu beharko da, hor eh, dian, egun anitza ipatzen dugu, eta biher ezpada ipatzen, eba, hala, marka hona izanen da, errenen eh, du, bide uh, funksionea betetzen duela, eh, eta, eta hortako, zen esaz, bete beharko du, hortako inbait dugu.